Так думає керівник майбутнього повстання Едвард Дембовський, який перебуває в Кракові. Шкап'ят поки що продавати не буду, курсуватиму й далі до бродів і забиратиму у власника транспортної експедиції Гертенштайта Депеші, доки не проженуть. А це станеться не так скоро, і я перший дізнаюся про початок повстання. Ти не все розумієш, Юсапе. Ну, бувай. Я до тебе обізвуся, як будеш, мені конче потрібний. А про мене сам почуєш. Сухоровський підвівся, став зі стільця і Йосип. Він обняв Міхале і задершив верх голову, мовив прохайну. Навіжений ти, Міхале, і я боюся. Ти ніколи не мав міри, але пам'ятай, якщо вирішив узятися за зброю, кров людська не водиться, і боротися за свободу треба без злоби в серці. Прощавай, брате смокнув Міхал Коваля в полесілу голову. «І запишися до братства серця Ісусового при церкві Юра. Бувай здоров, Ясю. Нове войско конче прийде». Виходячи, кинув шинкарці на ляду Гульдена. «А як ви тепер, пані Малгосю, ходите ще на спаціре до Виниківського лісу? Не так уже часто, як перше бувало, пане Міхале. Все рідше і рідше трапляються такі шарманські кавалери, як ви. Цілую ручки» і вислизнув з кнайпи, ніби його тут ніколи й не було. А я собі здалося, що він на одну мить побачив привид Міхала Сухоровського, якого надміру любив, і тужив за ним усе своє же братське життя. Вагелевич заходив до Микитинської церковці з відчуттям невпевненості. Тяжко було уявити, яке враження справить на нього отець Головацький. Він залишився в Івановій пам'яті зовсім світською, далекою від культури. Людиною, Який більше пасувала б університетська кафедра, ніж амбон. Найправдивішим священником Іван вважав Маркіяна Шашкевича, самою природою створеного для богослужіння. Цьому призначенню Маркіян відповідав усією своєю сутністю, від зовнішньої елеганції, ораторського темпераменту до кришталевої чистоти душі. Вигалевич не уявляв, яким священником стане він сам. Знав тільки, що мусить ним колись стати, бо без висвічення нікуди в цьому світі не зможе подітися. Цієї миті він не міг передбачити, що отримавши нарешті титуліум менсас, займе ту саму порохі, що колись Маркіян у Нестанищах на Золочівщині. І довгих два роки церковного служіння будуть для нього справжнім бичем Божим. Він ніяк не зможе витруїти з себе відчуття неповноцінності, коли от ті самі, що й Маркіян царські врата, знаючи при цьому, що прихожани мають за зразок отця Шашкевича. Він підтнітиме від хвилювання під час відправи, усвідомлюючи, що не знає і ніколи не знатиме на пам'ять тексту літургії, ненавидітиме себе за свій спів, до якого не мав ні слуху, ні голосу, і заглушуватимуть його же бутіння розпачливий голос дяка і злагоджений хор приходжан. Нині він ще не знав, що його церковне служіння буде здаватись йому самому святотатством. У цей мент Вагелевич був ще світською людиною, і його вельми цікавило, як виглядає на службі Божий приятель. Він зупинився біля криласа і вдивлявся у царські врата, в яких стояв з піднесеними догорі руками статечний священик у Фелонії і Митрі, відправляючи тиху вечірню. Голос його відлунював під баною, і там міцнів, перемінюючись у слова молитви, що спадали на людей немов з небес, і проникаючи у їхні душі, залишалися там навічно, як цінний набуток. І багатіли, віруючи любов'ю, примножуючи свої помисли, і очищуючись від гріхів буденних. Був це, звісно, як і в Головацький, Проте Іван як не може уздріти його в священнослужителі, який ось відмовивши із 140-го псальма, «Господи, возвах к тобі, услиши мя, вонми гласу моляння моєго» повертається обличчям до пастви. Із стихом «Блажен муж, як онайде на совіт нечестивих, Вагневич на силу пізнає Якова. Таким незвичним здався він йому в облаченні, несподівано чужим, віддаленим у інші, ніж той, в якому Іван перебуває світ. Не зазнавши ще священницького перевтілення, Вагелевич у думці готувався до непередбачуваних стосунків із приятелем, заздалегідь намагаючись зберегти давні. Ще не помітив отець Головацький Вагелевича, ще не зустрівся з ним поглядом, а вже пролягла між світським ученим і богословом межа. І передчував Іван, що вони обидва під час розмови ввечері долатимуть незнаний досі бар'єр відчуження. Вагелевич хотів, щоб Головацький, висвячений у священничий сан, зберіг хоч дрібку світськості, щоб за престолом не забував про наукові задуми і щоб не прикипіли навічно до його тіла стихар, і і фелон. Іванові думки, видно, передалися Якову, і той, відхилившись на мить від ролі, яку цієї хвилини виконував, повів очима по людях і, зустрівши поглядом з Іваном, ледь збентежився, відвів очі, продовжуючи відправляти вечірній. Церква спорожніла, а Іван і далі стояв незворушно біля криласа, чекав, поки Яків переодягнеться за Христії. І врешті він вийшов. У чорній реверенді, все ще відчужений роллю Божого Слуги, проте приязна усмішка мимоволі проколювалася з його обличчя. Він підійшов до Вагедевича.